A jaz bi začel z za današnjo predstavitveva knjige. Jaz sem zelo vesel, nisem niti vedel, da imamo danes čas v Mariboru prvič predstaviti knjigo in temo Pravite emelijski trg. Sem rekel prvi, prvič, kot prvi predstaviti knjigo in tema Pravite emelijski trg. V bistvu gre za prva, prvi pogovor, da narečem tiskovno konferenco, a, povezano s to knjigo. Autorici je sta dr. Sandra Bašič, Hrvatin in Brankica Petkovič. Sandra a, prihaja iz Fakultete za družbene vede, je komunikologinja, mislim, da velja za eno najbolj Imenovanje. propozivnih in, predvsem, tako imenovanih medijskih strokovnjakinj v, v, v Sloveniji, ne, verjetno med prvimi tremi tako imenovanimi, najbolj eminentnimi. Ne, Druga je med temi trimi najbolj prominentnimi tako imenovanimi. Ona je imenovanimi, tako civilna ona je pa takole, ne, Brankica, tule na moji desni strani, pa prihaja iz Miravnega inštituta, je tudi tako imenovana medijska strokovnjakinja in del civilne družbe, ki se pravi a, Miravni inštitut, ki ga v zadnjih letih poznate predvsem po žalčnih napadih v strani oblasti tako da pač je prišel čas, ko si nekateri tarejo slavo tudi na te negativne načine. A, v glavnem gre za prvo tiskovno konferenco, pravzaprav im predstavitev te knjige. A naj povem tako na začetku, da je knjiga po mojem skromnem mnenju izjemna. A, gre prav za prvo knjigo, ki je na nek izjemno kritičen, pravzaprav izjemno, v nekem smislu tudi a, a, recepturni način, ne, predstavi situacijo z medijskim lasniščam v Sloveniji, na ta način, da pravzaprav, kako narečemo, a, nakazuje, da bi bilo seveda to situacijo treba preseč. Ne. Upam, da nisem rekel preveč, ne, v zvezi z autoricama, da, da moj občutek je, da knjiga na nek način se ne zadovoli zgolj za nekim opisom, situacije v zvezi z menjavanjem lesnikov v medijih oziroma načini, kako se je pač medijsko lesništvo poskušalo politično instrumentalizirati, ampak je na nek način nezadovoljna za to situacijo, zato avtorici na koncu tudi na nek način pozoveta k izoblikovanju neke vrste proti sistema. To se redko zgodi v teh raziskovalnih študijskih knjigah, Jaz osebno to izjemno močno pozdravljam, ker se mi zdi, da je tega akademizma a, lepo zdrav a, a, malo preveč v, v takih knjigah. A, osnovna teza, če smem povedati knjige, pa je, se mi zdi, da avtorica želite na nek način mestiti medijsko situacijo, medijsko-lesniško situacijo v Sloveniji v nek model, a, ki ga navajata tuja avtorja, imenu Daniel Holin in Paolo Mancini, ali Mancini, ne vem, kako se to, Mancini, kako se to prevede, očitno gre za italijana, ki ga ta avtor imenujete za mediteranski oziroma polarizirani pluralistični model. Ta model naj bi se prejel seveda predvsem mediteranskih državah, portugalski, Španiji, Franciji, Italiji, Grčiji. autorici se zdi poskušati dokazati, da ta model velja tudi za Slovenija. Zdaj, jaz ne bi prevelikega uvoda delal, naj povem samo to, da poskuša, kot smo rekli malo prej, knjiga zajeti veliko segmentov povezanih z načini in oblikami vplivanja politike na medijsko lesništvo, govori v prvem poglavju o medijskem lesništvu nasploh, Potem govori o oglaševanju, načino, kako se skozi a, oglaševalski prostor lahko pritiska na posamezne medije, da postanejo politično ubogljivi. Ne? A, skozi način državne finančne podpore medije, se pravi Subvencije in te načine, kako se lahko določena medije favorizira ali posamezne novinare politično, na, po političnem ključu nagrajuje posajmične avtore mogoče. Naslednje poglavje govori o frekvencah, podbevanju frekvenci in na ta Potem je naslednje poglavje posvečeno situaciji na RTV Slovenija, predvsem po sprejemu zakona. Naslednje, avdovizualni kulturi oziroma filmski kulturi. Naslednje, Rim, rimsko-katoliški cerkvi in njenim ambicijam po Preuzemu, ali pa recimo a, peljavi svojih medijev a, in konča z nekim splošnim vprašanjem, filozofskim skoraj, da zakaj so slovenski mediji takšni, kakršni pa so. A, jaz bi zdaj dal avtoricama priložnost, ker vem, da ste pripravili tudi malo vizualnega gradiva, da mogoče predstavite ambicije raziskovalne cilje te knjige, bi kar vama pripustil, katera bo prva? Lahko jaz razložim, namreč lepo pozdravljeni najprej. Ta knjiga je išla v zbirki Media Voč, ki izhaja že deset let. V okviru enega projekta, ki mu rečemo Media Voč, je tujka, pomeni medijska preža, torej že deset let, mi Sandro, ampak še številni nekateri tudi tukaj sedeči sodelavci, novinari, novinarke, raziskovalci, raziskovalke, pa tudi drugi avtori. V okviru teh publikacij bedimo, reflektiramo delovanje medije v Sloveniji, medijske politike, medijskih praks. Skozi vse to obdobje zadnjih deset let spremljamo torej različna obdobja kriz, konfliktov, zlasti med politiki in mediji. Spremen spremembo oblasti 2004 so se tega se vsi zavedamo ti konflikti še bolj zaostrili ali pa postali nazorni. Bolj nazorni kot prej. Naju Sandro Bašič je zanimalo zakaj do tega prihaja zakaj ne konflikti in kje je so korenine tega. Zato sva se ne glede na to, da je Sandra v preteklem obdobju, še zlasti ona s kolego Lenartom Kučičem, raziskovala vprašanje medijskega lasništva v Sloveniji. Zadnjih 5-6 let Sandra in Lena trišeta in vam bomo tudi danes večer pokazali, To prepletenost vlasniških razmer in koncentracijo medijskega lasništva, v zadnju, katerega je vrsto let svojimi vzvodi stala država, s svojimi lasniškimi deleži, neposredno v medijih ali v deležih u podjetji ki so lastniki medijev. Tudi ta, te raziskave medijskega lasništva nam niso dali celovit odgovor zakaj sprihaja do takšnih konfliktov in na nek način tudi do dejanske ogroženosti, autonomije in prihodnosti novinarstva in svobode medije v tej državi. Kje so v zvodi odločili sva se, da gremo pogledati vse od nastanka države in prehoda iz prejšnjega sistema v sedanji, predvsem v model privatizacije, pa tudi korenine sedanjega stanja na področju frekvenc, kdo je sploh in kako dobil frekvence, ker iz tega obdobja to, uh, smo si zastavili tezo, verjetno uh, uh, uh, uh, vlečejo vzvodi in razlogi do, do stanja, ki ga imamo sedaj. Ravno tako na področju RTV Slovenija, kaj se je V zakonskem urejanju in drugih kazalcih razmerja med državo in RTV Slovenija dogajalo vse od 90. leta. Oglaševanje, kar se, kar se je zdaj tudi izkazalo kot vzvod pritiska na medijev, bolj nazorno kot prej smo šli pogledati tudi za nazaj, kje, kje nastajajo, kje so se zakoreninili vzvodi moči države. Tako torej, kot je Boris vodoma povedal, smo si naštele kazalce, skozi katere, in to so poglavja v najne knjigi, skozi katere bomo pogledali razmerja med državo in mediji, vse od nastanka države do slej. Že v začetku smo, nam je bila znana literatura, ki jo obravnava razmeri med političnimi sistemi in medijskimi sistemi v nekaterih državah. Kot je Boris povedal, smo se predvsem uprli na avtorje osrednje Daniel Halin, ki je iz ZDA, z Univerze v Kaliforniji, pak je vedno v zadnjih letih delal v paru z enem od evropskih profesorjev, raziskovalcev, enkrat z manjčinjem, drugi, drugič z Grkom pa panalo sipolusom, nekaj takega. V glavnem so eh, razvili analizo medijskih sistemov v Evropi in, in Severni Ameriki, ki, s katero smo se tudi mi v začetku vprašali, ali lahko apliciramo, uporabimo to delitev tudi v našem primeru. Ker namreč se nam je kazalo, da model, ki ga opisuje Halin v zlasti v knjigi s, s grškim autorjem, ki deli medijske sisteme v tri kategorije. Kategorija, ki zajema mediteranske države in to države, ki jih tukaj v naših razpravah jemljamo za zahodne države, države zahodne demokracije, Grčija, Italija, Francija, Španija, Portugalske imenuje mediteranski polarizirani sistem, pluralistični sistem, medijski sistem, ki po, po njihovi teži temelji na nekaj kazalcih, nekaj posa, po, posebnostih. In to je, da so to medijski sistemi, za katere je značilen politični paralelizam z mediji. To pomeni, da se v, uh, uh, številnih razsežnostih odraža vpliv in značilnosti političnega sistema in političnih delitev na sam medijski sistem, da se zrcali ustvarja se paralela med političnimi delitvami, političnimi razmeri in razmeri, ki veljajo v medijih. Takšne, ta politični paralelizem je značilen ravno za te države, na popolnoma, skoraj podoben način zaradi nekaj razlogov, to je, to je njuno pisanje. Zato, ker so se v teh državah, svobodni trgi, komercialni mediji razvili pozneje, tudi svoboda tiska je prišla pozneje kot v Veliki Britaniji ali nekih drugih državah, ki jih uštejejo v druge kategorije. Izkazuje se, da država v teh teh državah, torej oblast, vlada, država še vedno ima velike vzvode in na področju lasništva medijev in na področju zakonodaje in na področju nadzora nad regulatorji, torej tistimi institucijami, ki določajo pravila, nadzirajo medije. Poleg tega so še, še na novinarskih praks za te države značilni tipi novinarstva, ki jim rečejo zagovorniški novinarstvo, advocacy journalism, kjer so novinari bolj komentatorji kot poročevalci. Poleg tega pa se medijska lastnina v teh državah najbolj eh, uporablja za upletanje, za vključevanje v politične razmerja in preverjanje moči. Medijska lasnina se potem v teh državah ne razvija kot ekonomska kategorija. Primarno seveda tudi to, ampak je to vzvod sodelovanja v političnih razmerih izvajanja političnih pritiskov in tako naprej. Torej to je po opisu teh dveh avtorjev veljalo za države, ki se nam naštela. Sandro sva preverjali, ali je možno skozi to, kar smo potem si vzeli kot kazalce, povedati, da bi tudi Slovenija lahko sodila v ta krog držav in v ta model. In na koncu zaključimo, da dejansko je temu uh, možno pritrditi. Vsi ti elementi, ki se jih naštela, pa še drugi so, ki, uh, ki jih najdete, najdete v knjigi, v resnici to potrjuje. Kot to, kar smo zdaj našteli kot dejavnike in kot značilnosti političnega pluralizma, povežemo še z našo postsocialistično Situacijo. in to socialistično dediščino, to, da naš politični sistem tudi še zmeraj zlasti v smislu politične kulture ali odsotnosti politične kulture nosi neko dediščino preteklih razmeri monopolov in, in, in instrumentaliziranja medijev in novinarjev v političnih obračunih. Dobimo dejansko zgodbo, ki je zadnja leta doživela vrhunec v tem. Kar autorja, ki sem omenila, poudarjata, kje se še praže posebnost teh držav, in njihovih medijskih sistemov in politični pluralizem, rečejo tudi klientelizem med politiko in mediji tudi v tem, da se mediji zrabljajo za politične konflikte in so osrednji instrument političnih konfliktov v nekaterih državah naštetih tudi skozi uh, uh, politične konflikte, ki se odigrajo preko medijev, se tudi zgodi sprememba režima in oblasti. To smo tudi v naši regiji uh, uh, doživeli v, v, v, v zadnjem obdobju, da so lahko konflikti politični, ki se odigrajo preko medijev, pripeljejo do spremembe stranke na oblasti ali kaj takega. In potem bom prepustila Sandri, da, da nadaljuje, če, če se bori strinja. Strenu. Začeli smo s prvim kazalcem, ki je nekako tudi najmočnejši, ki naj bi bil ekonomska kategorija, to je medijsko lasništvo, In preverjali, ali tukaj prihaja do tega političnega paralelizma, kar je v izhodišču bila osnovna teza, ali temu lahko pritrdimo. In potem smo to preverjali kot rečeno medijsko lasništvo, oglaševanje, frekvence, RTV Slovenija, filmska kultura, vloga rimsko-katoliške cerkve, medijev in razmerje do države in tako naprej mogoče Sandra Jaz bi samo na dvoje. Tam je nekaj knjig, ki jih lahko vzamete, če se podpišete. Um, mislim, da bo zdaj Sandra sama nakazala eno pomembna dimizija te knjige. Knjiga ni akademska, v tem smislu, da bi teoretizirala, ampak zares va zelo konkretne primere teh kapitalsko-političnih povezav za vsako časopisno ali pa medijsko hišo posebej navaja tanko, primere, kako so se vršili pritiski preko oglaševalcev po samiznih hišah, katere agencije in komunikacijske skupine so to izvajale podobno. Skratka, izjemno, študiozna, konkretna knjiga je to. Ne? Tam je boste kasneje lahko ozeli. Jaz bi nekako začela s tem, uh, se na nek način predstavila, kakšne smo poteli uh, doseči s to knjigo, jaz bi mogoče iz svoje osebne perspektive, katera so bila tista vprašanja, ki so meni osebno nekako pritegnila v celo to zadevo. Prvo vprašanje je že navedeno na začetku knjige in je iz ene zelo skurne knjige z 50-ih let, štiri teorije tiska, ameriških avtorjev, totalno ideološko, problematična knjiga, ki bi res bilo potrebno prebrati prav v luči zdaj, da vidimo v čem je problem z teorijami, kjer avtorja zastavita te o svobodi tiske in teorije o tisku zastavite z enim zelo banalnim vprašanjem in to je, zakaj je določeni sistem v posamezni državi natančno tako kot je. In ko se zastaviš to vprašanje, misliš, da je na njega možno enostavno odgovoriti in potem vidiš, da je stvar zadeva zelo poglobljeno analizo in da na to banalno vprašanje v bistvu raviš ogromno stvari, ki jih je potrebno raziskati, da bi odgovorila na to vprašanje. To je pa, pa bilo povezano tudi z nekakšno Vse zadnjih dveh, treh letih prisotno tezo, kot da je vse to, kar se je od leta 2004 začelo dogajati z kar naenkrat se je zgodilo. Tega prej ni bilo, zdaj se pa to zgodilo zdaj je to vprašanje. To, kar v bistvu s to knjigo dokazujeva, da je to vse skozi bilo problem. Da je ta problem bilo prisoten že od konca 80-ih let. Brankica sicer ni natančno povedala, ampak nas so šle še dalj, nas zdaj so preživele tedne in tedne v arhivu SZDL, ki je totalno bizaren arhiv, ki lahko prebereš mar Prebereš, kaj se je dogajalo konec 80-ih let, ko je že bilo jasno, da se sistem spremenja in da so mediji tleh zelo pomembno. Torej, tukaj je že postalo jasno, da je potrebno medije vzeti v svoje roke. Torej, da medije, ko se bo sistem spremenil, ne smemo prepustiti kar tako, da je katerakoli politična opcija, ki pride na oblast, to bi v svoje roke. Uh, druga stvar, kar je zanimiva in nekako v knjigi obsuva, je problem prido, pridobivanja podatkov. In zelo zanimivo je, kar postavi na glav, oziroma vam prepuščamo premisli, da smo marsikateri dokument, za katerega smo vedli, da obstaja prek sekundarnega gradiva in ga nismo mogli dobiti pri institucijah, ki bi morale skrbeti za te arhive, v bistvu dobili od uh, vlade, generalnega sekretarijata vlade, ki nam je vse te dokumente priskrbejo ker pomeni vsi ključni dokumenti, ki so pokazali, na kakšen način se je oblikoval radijski in televizijski prostor, ki jasno dokazujejo, da ta kaos, ki smo mu danes, ni nastal kot kaos, ampak je nastal načrtno z odločitvijo, da se v doglednem času v Sloveniji ta sistem ne uredi. Torej, da ta kaos je načrtna odločitev. Torej, ne obsto medijske politike je bila načrtna odločitev in to je politika. In eh, naslednje vprašanje, kar me je zanimalo iz knjige, ki je meni izjemno eh, blizu in avtor, ki ga zelo rada berem, posebej njegove tekste v Le Monde diplomatik, to je Serge in njegova knjiga Novi psičovaj, ki je strahotna kritika francoskega medijskega sistema, knjiga, ki je prevedena v skoraj deset različnih evropskih jezikov, ki pa v Franciji ni imela niti eno kritiko. Torej, niti en medij ni objavil kritiko te knjige. In v tej knjigi ali mi s tako prav medicinsko natančnostjo razreže francoski medijski prostor in tam zapiše eno tezo, ki je mene na nek način potem spodbudila da se zastavim še dodatno cinično vprašanje. Ali mi pravi, kako dokazati novinarju, da ima nad odličitvejo svojega delodajalca, Malo več vpliva kot črka v supermarketu na odločitve svojega delodajalca. Moje cinično vprašanje pa je bilo, kaj pa narediti v primeru, če novinar je v delodajalec in blagajničarki in delodajalec ena in ista oseba. Koliko sploh odločitev ima novinar, da svobodno izbira teme, svobodno predstavlja dogajanje in tako naprej. In iz tega pa je sledilo tudi. Ne, ne, ne samo to, da pogledamo, kdo so dejansko lasniki, ker konec konce, ko boste tolje videli, kdo so lasniki, vse to vsakdo praktično ve. Ampak tisto pa, kar je zanimivo, zakaj je do tega prišlo? Kako se je zgodilo, da mi rečemo in temu pravite medijski trg z vprašajem? Naša teza je, da tukaj ni medijskega trga, da tukaj gre za nekakšne porazdelitve, dogovorno ekonomijo, ki so od konca 80-ih bistveno ni raz, eh, spremenila, razen tega, da se na to dogovorno eh, eh, ekonomijo nalepijo en ideološki besednjak svobodnega trga in nekakšnih liberalnih eh, načel, ki dejansko ne delujejo. Eh, in zato smo poskušali, eh, v bistvu, eh, a bi lahko Robert eh, pokazal drugo, Torej, v knjigi, ki je bila predtem, ker smo s kolegom Lenartom Kučičem v bistvu ukvarjali z to je iz leta 2006, ko smo se v knjigi Monopoli ukvarjali tudi z vlastniškimi povezavami slovenskih medijev, smo naredili tole sliko, tale graf, ki zelo nazorno pokaže. Torej, leta 2006, to je manj kot dve leti nazaj, Iz tega grafa lahko vidite, da država Slovenija, oziroma Republika Slovenija pred dveh par državnih skladov. Recimo, ena od zanimivih stvari, ki tudi v knjigi uh, razlagava, je da podatke o, Mislim, da sod, ali kjer je ni dal podatke, sod, sod torej Slovensko čudominsko družba, ko smo jih prosili, da nam dajo podatke, komu kdaj in za koliko denarja so prodajali svoje lesniške deleže v mediji so sicer dali, komu so prodali, ampak so ocenili, da je cena, ki so zato za to dobili, poslovna skrivnost in da je zaradi tega ne bojo razkrili. Zanimivo pa je, da v tistem istem času je Revija Mag, sicer pod drugim lastnikom in pod drugo upravo in tako naprej, objavila podatke soda, za koliko denarja so prodajali določene deleže in to v tistem obdobju, ko je sodu kot predsednik uprave oziroma predsednik skupščine Soda, bil nekdanji predsednik vlade oziroma sedanji opozicijski poslanec Stone Rop. Iz tega pa vidite, da leta 2006 je država imela neposredne lasniške povezave v skrajno prepletenih odnosih v večini slovenskih tiskanih medijev, tle spodaj imate Iz, eh, eh, izuzete finance, ki so v stotni lasti švedske finančne skupine oziroma medijske skupine. In tam je bil napisan VAC, nemški VAC, ki si v bistvu vse skozi prizadeval, da nekako pride na slovenski medijski trg, ampak žal eh, ni prišel. In zgodba z Vacom, ki je lepo tudi opisana v knjigi, je, eh, da ko se je prodajal, ko, je, eh, ko so državni skladi prodajali dele že v, v dnevniku, so se odločili, da te deleže prodajo domačim podjetjem in ne tvojem podjetju in vac je takrat odločil, da izstopi iz tega posla in je poslao zelo ostro pismo vladi. Mi smo poskušali dobiti to pismo, pismo nam niso hoteli dati na Vacu, niso nam hoteli dati na dnevniku, dobili pa smo ga od vlade, vlada ga je posredovala in v tem pismu je bilo jasno razvidno, v čem je celoten problem. Zdaj, če bi lahko samo dal še tretjo, torej leta 2006 uh, in leta 2007, to so podatki za november 2007, sicer niso, bi morali iti pogledati, ker je, uh, ampak zadevo, vidite, je razdeljena v bistvu v posamezne skupine, v posamezne medijske lastnike. najpomembne še medijske lasnike in tudi v bistvu ugotovite Uh, jaz ne bom naredila tisto banalno razpredeljce, jaz sem rekla takole, ko sem videla predsednika vlade, kako pokazuje tiste grafe, jaz ne bom več grafo nikoli delala. Zdaj naprej morate brati brat tekst, da pogotovite, kaj je. Uh, torej boste videli, da recimo eden od pomembnih medijskih lastnikov, ki ostaja neopazen v medijskem prostoru, to bo Brankica potem povedala, je rimsko-katoliška crkva, ki se je pa zanimivo skoncentrirala na nakup, predvsem, otroških revij. Ker pomeni, da rimsko-katoliška crkva ima zelo veliki losniški delež v mladinski knjigi. Mladinska knjiga pa ima apsolutni primat na tem trgu otroških in najstniških revij. Ker pomeni, da so se oni zavestno odločili, da bodo pokrili prav določen del medijskega trga, ki je izjemno pomemben za izoblikovanje bralnih in, prasim? Ne. Bralnih navad bodočih, bodočih, bodočih bravcev. In gor pa seveda, vidite, tam smo dali vlado, ker dejansko ta hip vlada razen 100% lasniškega deleža v agenciji STA, ki pa se tudi financira iz državnega proračuna, kar pa je seveda organizacijska oblika STA, tako kot je danes, seveda ni ni kriv, da te vlade, ampak ima zelo dolgo uh, zgodovino. Uh, slika medijskega postora, medijskega trga je taka. In to, kar je naša zaključna teza, je, da to sploh ni noben medijski trg. Posebej pa je problematično, da so ta podjetja lastniško tako pripletena, da v bistvu med sabo sploh na trgu ne konkurirajo. Ampak na nek način, v bistvu, predvsem skrbijo za svoje lastne dobičke, In ne toliko zato, da ljudje skozi te številne naslove mediji, ki jih imajo v svoji lasti, različne uh, vsebine, različne poglede in, in, in tako naprej. Ok, ljudi, tukaj končala. Jaz bi samo dodala, da... Kako kot, ko, mislim, da ne more povečaš, krije... krije. ...nekdo, vidim, ker, ker morda vam lahko pomaga razumeti, da se iznečesa, ker je prej krožno s, s tem, da je bilo v središču država, preko dveh eh, paradržavnih skladov in prepletenosti potem vlasniških povezav, lahko na nek način eh, eh, nadzorovala, se zdaj s časoma eh, grupira okrog nekaj medijskih skupin. Nekateri temu reče tudi oligarhizacija. Torej, posamezni, neka, včasih so to personificirani, oligarhi, ne? včasih je to krog, uh, uh, posameznih inštitucij. Kar je zame, kot uh, uh, opazovalca, ki ne, pravim za razliko od Sandre ne poglabim se toliko v razmerja, je očitno, da se uh, te, te, ta trg je zaprt za zunanje, za nove mora akterje. In se medsebojno tudi eh, te grupe eh, eh, kako bi rekla, oblikujejo tako, da ni, da vsak ustvarja svoj vrtiček, navidezno je znotraj tega veliko naslovov. Tako da, ko predete na kioske, mislite, kako je to razvejano in kako imamo veliko ponudbo in veliko medijev. V resnici, v ozadju te množice radijskih postaj imate na koncu samo pet, šest akterjev, velikih akterjev medijskih lasnikov in tistih, ki odločajo, kaj bomo brali, gledali, poslušali. In še to je eh, eh, lahko potem, oziroma se izkazuje za zelo navarno, ker potem te medijske lasnike lahko prepoznate v nekih mrežah eh, politično-kapitalskih povezav, ki potekajo včasih nam pred očmi veliko krat zunaj tega, ker se posamezniki in organizacije iz teh, nekaj stebrov še povezujejo z oglaševalskimi, z drugimi industrijami ki in na koncu koncev s političnimi skupinami, ki nam narekujejo vsakodnevno dozo, informacije oziroma nam otegujejo možnost, da ene informacije dobimo in o njih razpravljamo. Sporočilo je osnovno, da to ni na ključje. to ni na ključe in to se ne dogaja spontano, to je posledica Ne, ne, ne nekaj zarote, ampak odsotnosti, sotnosti, pripravljenosti, da se dejansko vse od konca osemdesetih, ko je Sandra rekla, ne smemo prepustiti na ključu ta elite, ko so se delile frekvence, frekvence so se razdelile še preden, so napisali zakon, so že vse razdelili. Razdelile so območe, vključno z rimsko katoliško cerkvijo, ki je dobila en kos pogače, ne? so si razdelili področje, ki jih je zdaj težko razbiti. In mi smo, lahko se oblasti menjavajo, mi smo obsojeni na ta, ta razmerje. In to je ta naš apel, da je treba eh, eh, deformirati. Treba je eh, ustvariti neka nova, nek nov sistem, ker iz tega eh, bomo prihali samo v nove konflikte, novinari v nove stiske. Mi kot državljani vedno bolj Komercialne ena drugi podobne vsebine, vedno manj oboroženi z znanjem, informacijem iz vlasti naše mlajše generacije. Jaz sem še to dodala, tukaj je Brankica tukaj odprla to temo. Danes ogromno govori o te kunjih, pa je to ena taka beseda in o prazno mesto, ker vsak do piše to, kar mu ustreza in lahko, se lahko jutri zbudite, pa ugotovite, da se tudi vite, je vite za nečesa. Uh, jaz sem tle uporabljala pojem oligarha in tle je ena zelo zanimiva uh, pojem oligarha in to sklicovat, če mislim, da je Stani Slavkovač, kolumnist financ prvi, ki je začel o tem pisati. Ampak tisto, kar je pomembno, on se sprecoval na raziskavo dveh ruskih avtorjev, ki so se uporjali z oligarhizacijo ruskega prostora. In ko preberite njihovo analizu, potem pridete do enega zelo zanimivega zaključka, in to je, da med oligarhi in vladarjem, torej Putinom, obstaja nekakšen pakt o nenapadanju. In edina dva oligarha, ki nista spoštovala ta pakt o nenapadanju, sta končala v zaporu in sta končala v zaporu takrat, ko sta kupila medije. Torej oba, ki sta zaparta in ki sta v bistvu v postopku, ki jih je Putin dal, sta bila tista, ki sta poskušala lastnino, svojo lastnino, medijsko lastnino uporabiti, da kritizirajo sistem oziroma za določene politične, politične cilje. In oligarhi v Rusiji so dejansko v nekakšnem incestoznem razmerju, vsi so skupaj, torej vsi imajo nekakšen temeljni cilj, to je zelo enostaven. Razdelitev bogatstva, nič drugega, stvar je zelo kruta in zelo enostavna In to, kar je rekla Brankica, to je, meni se zdi to ključnega pomena, da, da nekdo razume To, to zgodovinsko obdobjost na vsakem posameznem uh, segmentu. Uh, medijska politika, to kot je bila v 90-ih letih zastavljena vsemi temi svetlječimi cilje o pluralizaciji, o javnem servisu in tako naprej, me spomina na eno um, na staro židovsko šalo o, o, o, o Rabinu v Krakovu, uh, ki je imel tako Videnje je, da je umrl rabin v Varšavi in so njegovi verniki šli naslednji dan v Varševu in so tam videli seveda rabina živega in zdravega. in so se vrnili nazaj v Krakov in so se takole muzali pred rabinom in ko je rabin rekel, kaj pa je, je rekel, da smo pač videli tega uh, rabina v Varšavi živega, na kar je rabin v krakovu rekel, sicer sem se lagal, ampak morate priznati, da je vizija bila veličasna. Tako se je tudi država imela to vizijo ne vem, pluralnega, odprtega, ideološko, nenadzorovanega, politično nenadzorovanega prostora, ki jo je prodajala državljanom, v osnovi, pa je pod tem, obstajal nekakšen politični, recimo tem, politično klientelni konsens, da so mediji in njihova primarna naloga ta, da so partner v političnih spremembah in to je tisto, za kar v bistvu na koncu nazvet redila, da je to tisto, kar se mora prvič razgaliti, odpreti in drugič razbiti. Torej to je tisto, kar je treba, po čem je treba udariti. To je tisto jedro kritike, kar pa v bistvu zahtjeva radikalno spremembo medijske politike in radikalno drugačen pristop civilne družbe oziroma različnih iniciativ in tako naprej ki ne smejo pristati, da vstopajo v dialog in pristanejo na argumentacijo in ta okvir diskusije, kot je postavila država, in morajo postaviti čisto nove temelje na osnovi, katerih se pogajajo za prevzem tega medijskega prostora. Jaz žal moram povedati, da po mojem mnenju je bitka zgubljena. Po mojem mnenju je ta stvar je zaključena. Ker, po mojem, niti ena politična opcija, tak kapital, ki ga ima v roka, ker nikoli več ne bo spustila. Bo lahko popustila pritisk, ampak v osnovi pa, v osnovi pa se to ne bo spremenilo. Ok, ja smem. A knjiga je res fascinantna. Recimo na strani 53 beremo nekaj, kar je... Kar je Primer te a Pravite, avtorici, naslednje: Pore vlada za vzpostavitev nadzora nad mediji, porabila skoraj 11 milijard dolarjev davkoplačevalskega denarja. In potem naštevajo primere, za katere, v katerih se pač ta denar porabil, referenduma za Kuno, RTV, poceni od deleža, ki ga je Merkatorju imel, sod za nakup dela. Prodaja termoelektrarne brestanica in tako dalje. Ne. Skratka, ideja zdaj naslednja, če ste na oblasti, potem žrtvujete določeno količino davko denarja, in itak ni vaš, strogo vzeta, ne, recimo v tem primeru najsmila tolarjev in spostavite svoj pliv tistih medijev, ki si ga želite. Ne. Skratka, cena, Ne, to, kar je fascinantno se zame, je, da je cena jasna. Naročite računovodjo, ki vam zračuna, koliko vas stane, da, ne, da se polestite, da se polestite te, ne, to je ta monopol. Cena je jasna, ali ste pripravljeni in plačati, ali ne. Je pa tako, kot smo vaše politične morale, ne, ki je običajno niti ni. Tako da v bistvu ste ponovadi pripravljeni in plačati katerokoli ceno. Zato, ker se zdi za res kot pravi marsikdo, ne, tudi danes tukaj, da medije kupuje volitve. Ne. Vi se boste spomnili, da je ideolog Zbora za republiko, Peter Jambrek, a, postavil tisto tezo, ne, da je Janšo dobil volitve zato, ker so državljani nehali verjeti v medije. Se pravi do tistega trenutka, ne, pravi Jambrek, do katerega so vreli v medije, pač ta lds ne vem kakšna hobotnica, pošast, lahko strašila po tej državi, ampak samo zato, ker so nehali verjeti medijem, je Janša pravi leta 2004 tudi zmagal. Ne. To je seveda neka čudna in bizarna teza, nevzdržna seveda, ampak kaže na to, kako zelo so pripravljeni ideologi določene politične opcije Ne, investirati svojo energijo v podreditev medijev. Moje vprašanje bi se zdaj glasilo, potem bom počasih dal tudi publiki a sveda prostor. ta knjiga je nastajala leta 2007, tudi pravite, da sta nekako ažurirali stvari za podatki tja do novembra 2007, no ravno novembra 2007 se zgodil ta famozni Uh, zame vsaj zelo uh, uh, enigmatično glasovanje o zaupnici Vlade. Bilo je 19. novembra 2007. Vi veste, da je to glasovanje prišlo izrazito nepričakovano. Res je sicer, da Petr ni dobil predsedniških volitv, ampak ni jasno, kaj bi vlada imela za predsedniškimi volitvami, zakaj bi moral gospod Janša zaradi tega biti tako močno razočaran. Ne? Skratka, kar je sledilo, je bilo glasovanje zvuknici vladi. Nekako je zgledalo, da je paravan za to glasovanje pravzaprav peticija novinarjev, ki je takrat izjemno zakrožila po, po tujih medijih in, kot se zdi, izjemno unevoljila predsednika vlade. A, tako da v nekem smislu ne, je, je bila velika večina minutažu, ne v tem glasovanju a, o zupnici vlade Pričakovana posvečena analizi medijev. Slo je za ne vem, najmanj 3-4 ure, več, Janševe analize medijske situacije v Sloveniji, in velik del te analize se je nanašal na medijsko lesništvo. Sandar ti si preomenila, da je tam Janšov ne samo mahal z dnevnikom in delom in ga odpiral, preden so ga zožili. A, in tako dalje. <laughs> Vega malo odprl, zdaj ko se ga zložen, Ampak je prav pravzaprav mahal tudi z dvema grafoma, ne? dvema grafoma, s katerima je dokazoval, da je velik del medijske krajine v Sloveniji pod politično taktirko dveh političnih sil, namreč socialnih demokratov in boška Šrota in pa Bojana Petana. Ne? preko Laško in DZS. Prašanje se glesi, prej se rekla, ne, da, da, ko si videla to scena, si si rekla, da nikoli več ne boš uporabljala schem. Prašanje se glesi, kako razumeti to situacijo, v kateri nam predsednik vlade poskuša moralistično razložiti, kakšna je struktura medijskega lastništva v Sloveniji. Kakšen je vajen komentar, mogoče bram, Meni se zdi ta poteza v resnici samo še en dokaz naše teze, da se mediji, pregradujoče v, v politični klasi tukaj, razumejo samo kot instrument političnih obračunov in dejavnik političnega življenja. To se pokaže, tudi uh, uh, v skoraj vseh uh, kazalcih, ki smo jih pregledali, če želite, uh, do skrajne politiziranosti naših osrednjih medijev, ki so prve, druge, tretje strani uh, osrednjih časopisov namenjene uh, tako rekoč notranje politiki dovbisti. Vsako jutro se vam na uh, javnem radiju ne zna povedi, uh, 100 dnevnih sej, raznih odborov in tako naprej. Pri nas se in ta, to vzduše, to kulturo, ali ne kulturo svobode medijev razvija kako stališče, da so mediji tukaj za to, da bi vsakodnevno poportretilerali in razlagali politično življenje. Zato je nekaj nepredstavljivo, veleposlanikom ali tujim državnikom to, kar je naš predsednik vlade počel. Krati pa je njem to najbolj razumljivo, da on novinarje obtoži za svojo politično ogroženost. In tukaj se v resnici, v tem vprašanju, ki si ga zastavil, zrcali vsta problem, ki vam ga želimo sporočiti, da smo državljani In novinarke, novinari, ustvarjalci medijev, ujetniki, pa ne eh, samo po krivdi politikov, tudi po vlastni krivdi, in civilna družba, pa tudi eh, zlasti novinarke novinari, ujetniki tega razmerja, tega političnega paralelizma, ker se, ker se uh, uh, v resnici uh, ne, ne pusti in ne verjame v to, da je možno novinarski poklic razviti kot avtonomen poklic, da je rakomedij, avtonomen in avtonomna inštitucija, ki bo o enem problemu v družbi poročala tako, drugič tako, v vsakem primeru v interesu in državljanov, tudi iz nekega stališča odražala vrednostni sistem tistega, ki o tem poroča, ampak ne bo vedno v vseh primerih levi ali desni, jančev ali paholjev. Zakaj je to tako uh, uh, uh, možno in uveljavljena teza, da so lahko mediji v tej državi samo od enih ali od drugih? Zato, ker je ustvarjen ravno ta medijski sistem, ta odsotnost medijskega trga, ta, ta, te, te svobode, ekonomske in profesionalne, da so lahko samo preživite kot ujetniki teh razmer. Zdaj smo mi prišli že v to fazo, da si zastavljamo tudi kot raziskovalci in kot državljanki in državljani vprašanje, ali so zdaj politiki še vedno ti, ki instrumentalizirajo medije, ali smo prišli že v fazo, ko bodo medijski lasniki instrumentalizirali politike. To lahko opazujemo in raziskujemo, ampak odgovor ja ali ne je v vsakem primeru za nas slab, ker noben scenarij, razen če nekaj ne naredimo skupaj, državljanke, državljani, novinarke, novinari, tisti, ki misle, da je stanje tako kot je, za njih nevdržno, težko, v tem smislu, da se ne morejo razviti svoje kreativne, autorske, druge sposobnosti, Narediti nekaj v tem smislu, da zavračamo eno in drugo, da želimo na nek način, da nam se ustvari, da nam se ustvari možnost, da če je, če je uh, zasebni kapital, zasebni uh, uh, interes, ek, uh, uh, lasniški, legitiman in želja po profitu že, da se ustvarijo pravila takšna, da tudi to, Uh, uh, uh, kako bi raio je namenjeno interesu javnosti če že to kot je Sandra rekla je že izgubljena bitka ker vi frekvenc da ne morete vzeti za nazaj uh, države ki to počnejo se štejejo za, za precej, kako bi rekla, nedemokratične. Ne morate lasnina vzeti nazaj. To je tisti problem, ki, o katerem razpravljamo tudi mednarodno z medijsko lasnino, ni nas poti nazaj. Ko je enkrat pivovarna, laško, lasnica, vsega, kar je lasnica, ali rimsko katoliška crkva, lahko proda samo po lastni volji. Vzeti, več ne morete. Koliko je pa na trgu prostora, da bi nekdo nov vstopil in nam ponuja v neko, nek nov način urejanja uh, vsebine in, in medsebojnih razmeri, je tudi vprašanje, ni prostora. Ne? In pleta je ta bojazel, uh, uh, uh, ki izhaja tudi iz nastopa predsednika vlade in njegovega razumevanja, da je povsem legitimno, legitimno, da on tako govori in toliko govorijo in v teh razmerih, in legitimno za vse nas kot državljane pa medije tudi za javni servis, da to prenaša kot direktan prenos, prime time, kot naš osrednji eh, družbeni dogodek ljudi, ki tukaj živimo. In da okrog tega še dneve prepletamo v sodo države in naših življenj kot posameznikov. Eh, eh, je manje medijev, kot tako eh, eh, pomembnega ključnega dejavnika naših življenj in političnih razmeri se meni zdi skrajne nevarno in to so ti če vam zdaj delujemo dramatične in, in kako bi rekla aktivistične je to iz tega spoznanja ker že deset let raziskujemo opozarjamo na probleme in pasivnost novinarjev in z, Sla, slabo naklonjenost k izobraževanju novinarjev. Na Fundaciji Soroš, ki sem delovala, smo imeli štipendije za kulturnike, za znanstvenike, za novinarje in tako naprej. Na štipendije za znanstvenike, kulturnike je prišlo 100 vlog, za 10 štipendij, na razpise za novinarje, za 10 stipendij so prišle 3 vloge. To so vse problemi Ki, ki niso odučere in ki prispevajo k temu, da je eh, eh, možno, da predsednik tako govori in, in da, da je to tako rekoč brez posledic, ker takšno dejanje predsednika vlade bi v marsikateri drugi demokraciji, družbi bilo zavrženo kot nespodobno. Takoj, ni ne samo strani novinarjev, ki so mnogi potem reagirali, ampak splošno strani družbe in, in političnih skupin. Pri nas to, to gre in v tem je, v, v tem je, po moje, čeprav si to izpostavil kot eno metaforo, upam, to značilno. Jaz bi pa rada, da bi se mi, če možno, še morda pet, deset minut vrnili, ali pa morda niti ni treba, če si boste vzeli čas za knjigo, pa k tem, da smo mi te vzvode in podatke z imeni, z procesi, z denarjem, koliko kako za oglaševanje, kako poteka to, kar nas skrbi, opisali v knjigi. Sama samo obravnavali vprašanje oglaševanja in ugotavljamo, da v državi, v kateri je med največjimi oglaševalci podjetje, ki je v državni vlasti, ki oglašuje ogromno, to je mobitel, z otegovanjem oglasov lahko popolnoma uniči en manjši medij. Predvsem to ogroženo ščutijo splošno informativni tiskani mediji, ki jih kot vemo v naši državi splošno informativnih nimamo veliko. Predvsem je še to pomenljivo, da imamo tri dnevnike, ki so tukaj še, že 50 let uh, in ki, osrednj, ki so o srednji splošno informativni mediji. razmerje med njimi in oglaševalci uh, lahko usodn, usodno vpliva na to, ali bodo še in ali bomo te medije in te novinari še vedno brali. Uh, uh, poteza mobitela, ki je popolnoma oteknil glase vladini, Bi mladino ne bi več brali, če ne bi mladina našla uh, uh, Vasnika, uh, ki jo je dokapitaliziral. Tudi to smo mirno sprejeli. Vprašanje je tudi, ki se lahko... No, mladina lako, mi bila prva čakaj. Vsem zastavi je uh, uh, še vedno nejasno, kdo so ti lastniki, ki prihajajo za mejci iz Italije, ki imajo na enkrat milijon evrov, da investirajo v mladino, je tudi drugi dejavnik ki vam govori samo o tem, ali je denar, ki prihaja v naše medije, ali ne prihaja, kadar govorimo o oglasih, ekonomsko ali politično naravnanje. Na isti način, malo manj pod drobnogledom javnosti, magni ni prejema oglasov v času levo sredinske oblasti. In se je bojoval na razne načine, da bi pritegnil glase je manjšo naklado in brano kot mladina. To je dejstvo. Ampak je dejstvo, da te prakse poznamo odprej. Tudi mladina, ko smo raziskali nekaj, kar je bilo nakazano, že v nekih virih odprej, v času, ko je kritično pisala o kampanji predsednika Kučana takratnega, v nekem obdobju ni mogla dobiti oglasov. podjetij Ki, ki jih je bilo možno povezati, da na njih lahko takratni predsednik vpliva. Tako da ta, to, kar ne bi bilo osrče, zaslomba medijskega trga, je oglaševanje ne, pri zasebnih medijih. Tudi ta, ta dejavnik ne deluje, kadar gre za podjetja, ki so v državni ali paradržavni lasti, še zlasti takrat. Poleg tega se vam to pokaže tudi eh, pri tem, ker o tem, kam gredo oglasi, odločajo oglaševalci, torej eh, eh, izdelovalci raznih izdelkov, ampak vmes med njimi mediji so še medijski zakupniki. To so tisti, ki kupujejo medijski prostor na veliko. In ti tudi lahko določajo, ker svetujejo oglaševalcem, kam naj objav, kje na objavi oglas lahko pomembno vplivajo na to, kateri mediji bodo glase, skozi celo leto ali večletna obdobje to lahko uh, uh, uh, pomembno uh, povzdvigne, ali uniči določen medij. Medijski zakupniki so tako ti, ki grosisti politično instrumentalizirani in se ozadju uh, za personifikacijo teh lasnikov medijskih zakupniških podjetij, lahko na takojšnjo omembo imena lahko najdete eh, povezavo z eno ali drugo politično skupino eh, v Sloveniji. In v, v tem je v bistvu eh, eh, po, pomembno razumeti, eh, zakaj se mi to sprašujemo in trdimo, da eh, tudi eh, 16-17 let po eh, eh, postavitvi novega družbenega sistema, mi v resnici tega nimamo. In mi smo prišli daleč od tem, kjer smo začeli. In kje sploh imamo še možnost zglede na to, da smo tako daleč, da bi eh, gradili na novo. Jaz bi da Sandro prosila, da samo še delček zgodbe o frekvencah, ker ta zgodba o frekvencah je ravno tako dramatična, ker novih frekvenc ni. Dobro, zdaj bo digitalizacija in to je ravno ta problem, Sandra, mislim, da je priložnost, morda, če ne bomo zaspali, pa smo že precej zaspali, tudi mi raziskovalci, ker je zakon, eden že sprejet, o digitalni radiodifuziji, ugrabili še priložnost, da nam še to ne razdelijo med sabo te, te eh, skupine. Boš, ki potem pa, uh. pa Alhe, bi končali. ali ko ja prej komentiram uh -huh. glede eh, politikov, ja. jaz vidim vidim tri sva nekdanja študenta in če se spomnite, prva stvar, kjer vas jaz v, v prvem letniku je, da mediji niso zrcalo, ogledalo ničesar to se naučite in nihče od vas v to ne verjame, je razen Politiki so zadnja zvrst na tem svetu, ki globoko verjame, da so mediji zrcajali od družbe. Ergo, če hočeš, da vidiš natančno, kako kot družba zgleda v realnosti, je moraš neiditirano, uredniško, neoblikovano posredovati naprej. Zdaj, Druga stvar, kar vas studno da ni pomembno samo tisto, kar mediji poročajo, ampak je še bolj pomembno tudi tisto, o čem ne poročajo. Tisto, kar je ostalo skrito, tisto, kar ni bilo prisotno in zato v primeru govora predsednika vlade je veliko bolj zanimivo pogledati a. kaj je ostalo zunaj unega grafa in b. kaj ni bilo povedano v celem njegovem govoru. In sem zadnji židovski vici, ne bom jih več pripovedovala, ampak je... Ok. Moše se odloči, da ne bo, da bo prenehal obrat časopisu v hebrejščini, ker ga napalno depresivnega delajo. Ker je vse narobe, vseh napadajo, samo morilski napadi, recesija brez poslenost, država razpade in tako naprej in se odnoče, da bo začel brati arabske časopise. In je začel brati arabske časopise. Na je ugotovil, da je veliko bolj srečen in svojemu prijatelju, ki je bil totalno presunjen na tem, kako lahko to bere, je reko veš kaj, odkar berem arabske časopise, se ugotovijo da izraelci nadzorujemo kompletno vse, da imamo vse banke v roka, vse medije, vse, kar je, obroževalno industrijo, da smo najmočnejša velesila na svetu in tako naprej in zdaj sem blazna sreča. Torej moj nasvet politikam slovenskih, naj berajo srbske ali pa hrvaške časopise in ne bojo imeli teh težav, ker bojo bo manj depresivni in manj bomikalo, da se posegajo po slovenski medijskem prostoru. Zdaj drugo, glede frekvenc, zgodba je zelo problematična in tisto pa, kar je še bolj problematično. Zdaj mi smo imeli neverjetno pomoč kolege Miha Krišla iz Agencije za poštne elektronske komunikacije, ki nam je omogočil dostop v arhiv, ki je totalno neurejen. Do arhiva smo prišli po zelo nenavadni poti in tako naprej, ampak v bistvu, ko smo progledali to ogrodje, smo ugotovili, da se je v obdobju od leta 90 do leta 94, po podatki, kar jih jaz imam, v nedeljo, dan preden je bil sprejet zakon o javnih glasilih, ki bi bistveno drugače vplivo na podelevanje frekvenc, so se podelevali frekvence izbranim ljudem, od katerih je velika večina delala na državno. Takrat so bili še državni RTV, ali pa RTV Ljubljana, kako ste se imenovali. In največji, to je, pa, to je pa neverjetno zanimivo, da tisti, ki so te frekvence imeli, dobili leta 90, so zdaj najbogatejši radijski in televizijski lastniki. Do frekvenc pa prihajali brez razpisov, brez kriterijev, Tudi kljub temu, da, se, da je država postavila moratori, ki ga nikoli ni razveljavila za odločitvijo parlamenta, ki naj bi sprejel, kakšna naj bi bila medijska politika. In zgodba o frekvencah je v bistvu zgodba o grabežu, uh, uh, neverjetnih apetitih posameznih ljudi. Oziroma, zgodba o tem, kako narediti paralelna, ne sem en, ampak dva paralelna medijska sistema v primeru, da kdo zgubi na uh, parlamentarnih volitvah. In zato se mi zdi ta zgodba, to je zgodba, ki mene osebno zanima in bi jo še naprej delala, pa težava je v tem, da je večina dokumentov nedostopnih, da so programske zasnove, na osnovi katerih so ti ljudje dobivali frekvence, se sploh ne pa se ne ve, kakšne so in tako naprej. In če pa to pogledate, govorimo v bistvu nekaj, dobesedno, to, to je pljačka, to je po mojem en tak nesankcionirani preuzem nečesto, kar je javno dobro, ker morate vedeti, da so frekvence javno dobro. Frekvence niso vlasti nobenega, frekvence niso privatizirane, frekvence so vlasti vseh državljanov in državljankov in so jih nekateri dobili za določen čas. In zdaj, Borankicev govorijo o digitalizaciji, sem tle zelo skeptična in z prostega razloga pa mi boste razumeli. In to je, Evrops Evropska unija je sprejela direktivo o audiovizualnih storitvah, čez audiovizualnih storitvah, In um, seveda vsaka država članica sodeluje pri sprejemanju te direktive. No, stališče slovenske države je zelo enostavno. Nimamo pripombe. <laughs> Tako da razumete, da zanašati se na to, da bo kajkoli drugačnega, je močno, močno odvolj. Mislim pa, da se bo z digitalizacijo zgodilo nekaj, kar se z analognim frekvencami ni zgodilo. In to je, Uh, predvsem uh, demontaža uh, javnega radija. Javni radio je še ima zelo visoko uh, poslušenost iz razloga, kar ima nacionalno pokritost. Z, uh, z digitalizacijo, z dilom upodeljevanjem digitalnih frekvenc, se bo prvič, torej leta 2009, zgodilo, ali pa 2020, ko se bo začelo, se bo zgodilo to, da bo tudi ta radio dobilo konkurenco in jaz se bojim, da na to konkurenco mi pripravljeni. In da se bo zgodilo, uh, To, kar se je zgodilo recimo s televizijo, ki se je začelo leta 95 in se je nekako končalo leta 2000 ljudi. To, kar pa lahko državljanje naredimo in žal, najboljši vzgled nam mora biti Združen držav Amerike. Tam se zdaj dogaja največja privatizacija v zgodovini človeštva. Privatizira se radiofrekvenčni spekter, gre za vrednost ocenjeno na 1200 milijard dolarjev. To se bo privatiziralo in njihove civilno družbene organizacije se zdaj zauzemajo zato, da se del frekvenčnega spektra pusti nevladnim lokalnim skupnostim, ki bi v bistvu radijske in televizijske programe, ki so popolnoma nekomercialni in so namenjene izključno majhnim lokalnim skupnostim, kjer ljudje delajo program, sami delajo program zase. Skrbijo za njegovo financiranje in imajo to javno dobro v, v, v začasno uporabo tudi jaz mislim na ravni države. Če država nima pripomt glede evropske zakonodaje, verjetno ne bo imela pripomt tudi glede implementacije te direktive v, v, v slovenskem prestorju. Ok, mislim, da smo bili zdaj kar izčrpni, pa dalgi a, na vaš račun, mogoče vprašanje, verjetno vprašanje strani publike, interakcija, začnem začneni, Jaz bi samo to upozoril, ko ste zdaj končali tudi s tem. Mi mislojeni no, imamo, umreko, vse dva nam je medija. Študentski mediji, kako je v tem skupu teh, to so nekaj alternative, bomo Čakajte, en ima status študentskega programa, drugega nima. Ja, pa še tega, z spodnik, bomo Ampak je nekaj blisni mediji, to nekrati, nekrati. En, <sus> midi, ki uh, ima, ki nima lasnikov skupaj, bomo Se ni na ključe, da je ravno obe radijski postaji v mnogo čemu igrajo vlogo javnega servisa, ki, recimo, zagotavljajo javni prostor za te male. Recimo, da je za romsko skupnost, civilno družbeno edini skupine. radio, ki Romom dejansko omogoča, da Romi delajo odale za Rome, ker ostalo so od in je večina tramotiku. pripravlja za... Problem je v tem, če gledate na sistemski ravni, ki smo jo mi največ obravnavali, da je ta, te dve postaji so v resnici marginalizirani in jim ni dana, kako bi rekla, neka, nek položaj, ki bi omogočil dejanski razvoj životarjo, prepuščenje usodi, notrenih konfliktov in razmeri študentskima organizacijama in je v resnici, kako bi rekla, to je tak, takšen sistem, kot je uloga nas, nevladnih organizacij, ki obstajamo tukaj, nam skoraj ne dajo nič denarja, v, v resnici se moja največ financira tako kot v celoti sredstvi iz tujine, z razpisi Evropske unije in tako naprej, nekaj dobi tudi tukaj, ampak hočem povedati, da tako malo vam dajo živeti, da obstajate za legitimiziranje sistema, sistem je na demokratičen, ker ima tudi to, ima tudi študentski postaj, ampak da bi postali dejavnik, močan, tega pa jim ne dajo, ker na razpisih za subvencije dobi več delo delniška družba, Kot marš. Če tudi delo družba u stvari dobiče, ki je za marš ne ampak maršu se da nek drubiš toliko da ne crkne, da je legitimiziran ta raspis, u resnici to ni nobena politika. To je ta odsotnost medijske politike, ker se vzdržujejo uz, razmerja Ki koristijo samo temu, da lahko vsakokratni predsednik vlade obtoži medije za to ali uno. Ne zato, da bi mi, državljani, imeli več raznolikih informacij, in da bi najbolj cvetele s pomočjo državnega denarja tiste pobude, ki jim je mar za državljane, še najbolj za tiste šibke. Ne? ne pa za tiste. Ki, ki predsednik vlade itak ima, dost, ali opozicije, predstavnik dostopa, koliko želite do javnosti. Uh, uh, Rom iz ga nima nič, razen, če nekdo ne pride k njem in raziskuje. To so ponovadi te, ti mediji, ki potem imajo doseg tisoč poslušalcev. Ne? Predsednik vlade vsakokratno, katerikoli, na naslovnici dela. Potem pa še delo dobi subvencijo države, da bo še bolj slikalo predsednike vlade ali opozicije. In to je ta sprevrženo sistema, tudi subvencijskega, ki ga je Sandra v tej knjigi tudi obdelala, ne pomaga, da obstaja in marš. Nam pomaga, ker lahko poslušamo, ne? Ampak ni ust, niso ustvarjeni pod pogoji, da, da so te postajde jamik. Ravno nasprotno, Se ustvarjajo pogo, pogoji, da jih bodo notranji konflikti raznesli. In potem bomo razglasili: lahko to rekli, se, so se sami krivi, so se poklali tam. Ja. Mislim, jaz bi sam se osebno še dodala. Če poznate zakon o medijih, potem veste, da je v bistvu ta zakonski člen dobe sredno onemogočil kakršen koli razvoj študentskega radija. Od tega, kdo je lahko zaposlen. In tako naprej. In to, to je problem. Ampak, ko jaz govorim o teh državljanskih inicijativah, jaz tle mislim v dejansko lokalne skupnosti, ker ljudi določene lokalne skupnosti, imajo nekakšen medij, ki je namenjen njihovim potrebam. Ker obstaja ogromno kreativnih ljudi, ki delajo izjemno zanimive stvari, A tem, ker, ker ni to problem medijski trg, te problem tudi kulturnega trga, te problem trga umetniški del in tako naprej, ki pa nimajo dostopa, da to svojo kreativnost delijo z drugimi. Jaz mislim, da to je namen teh medijov. Vse konec kancov, ni vse politika in interpretacija politike. Zdaj so tudi lokalne inicijative, ki so povezane z ekološkimi, problemi, s problemi, ne vem, socijalnega... Kmetovanja, če so koli. Torej, vse tisto, kjer ljudje lahko dejansko si delijo izkušnje, se angažirajo in od tukaj naprej, recimo, oblikujejo določeno politično inicijativo. Mi zmeraj gledamo politiko od na navzdol. Mislim, jaz pričakujem, da bo država za me nič naredila. Nič. In to je v bistvu najslabši pristop, ko ti rečeš, ne država, ne katera država, sem jaz tu država. To, kar jaz mislim, je, da v tem trenutku državljani morajo imeti jasno zahtevo, da določene stvari želijo imeti. In to je to. In to lahko peljamo naprej tudi z javnim, z javnim servisom, ker ta hip je žalostno, da jaz recimo Jaz sem sicer poslala prošlja na BBC, če bi lahko plečevala na rečnino, pa mi rekli da so zelo zainteresirani. Mi se zelo zahvaljujajo, da po zakonu ne sme donacijo. Ampak jaz to vsak dan zvečer gledam oziroma berem BBC na njihovi spletni strani. Ker je, ker je v bistvu rušenje koncepta BBC-ja, ki je v veliki Britaniji, ker on temelji na tem, da z bbc skrbi za potrebe britanskih državljanov, ki ga prečujejo. S internetom. Ta bbc skrbi tudi za moje potrebe. Jaz ga pa ne morem recimo finančno podpreti, ker je zadeva še zmeraj nekako nacionalno, nacionalno razdeljena. Ti mogoče vprašanje, gospod? Ja, ja bi se tudi na to navezala um, za lokalne skupnosti in nevladne organizacije. Ne? Zdaj yeah. je de bez ena to, da je praktično nevratni sektor podobno. Po eni strani je zdrugljen. Uh, vedno več arterjev umira in vedno več je na robu tega, da prikne. Ne? Vse tisti, ki so izlične arterije nekaj svojega. Ukolja nekaj svojih interesov in tako naprej. Uh, recimo, med drugim, uh, ne vem, 7 let, 8 let skoraj že se, no, 7 da bom potravljala, se uh, vlečejo pogajanja z vlado okoli nekakaj sporozumov in vladni sektor je ne vlado. In tako naprej skratka, glede na to, da država ne dajo ne vladni sektor bistveno bistvu ampak se že zelo dolgo, zelo trudijo da bi ga uničila in glede na to, da je uh, trenutno stanje tako, da ni mogoče praktično nobeno mrežanje ne uh, horizontalno, ne vertikalno, ker je vse v razsturu. Gotov mislite, da se lahko postavi skupaj recimo, na nekak način, crteva, frekvence. Ne nazadnje, tudi recimo, pred letom, mogoče, zdi, da skaj kot leto je na obali bil prelastnjen, s tem pa tudi dejansko, programsko uklinjen radi, ki je podseval vse te kulturne in ostale. Potrebu je tudi v grani morje. Skratka, V nevladnim sektorju se ne da doseči praktično nič. Ne da se praktično Jaz ne nič. idealiziram nebladni sektor, ker to je tudi zgodba zasek. Yeah. Jaz yes, mislim, da je... A, da, abak, mislim, da je... Zdaj nekaj... je skupaj toliko moči, da v posičju sprejene vidi nekaj. nekaj, nekaj. Jaz, jaz ne verjamem, s tem se pri eh, našem delovanju, pri Mirovnem in vsakodnevno srečujemo, ne verjamem, da lahko vseo nevladni sektor reprezentativno nekaj zahteva. Če opazite, tudi, do, tudi eh, to, kar počne Mirovni in na raznih področjih zadnje dni ni pos, eh, še posebej izpostavljeno to, kar delamo, sicer vsakodnevno, ker vodimo projekt z izbrisanimi v, za, za pravice in položaj izbrisanih ali tako naprej. In se potem združimo skupinico sorodnih organizacij, Amnesty International in tako naprej. Če bi mi preden začnemo ustopati v nek javn, neko kampanjo zagovarjanje, na primer ali do drugo u iskanje frekvenc, želeli 40 nevladnih organizacij na to privezati, Se, se zgodi to, ta problem, ki ste, ki ste ga pobegali. Veliko je rasula, veliko je fragmentiranosti in, in v nevladnem sektorju, tudi, kako bi rekla, konfliktov v času znotraj celo istega tematskega sklopa. Pak jaz verjamem v posameznike, verjamem dejansko posameznike, ki delujejo v nevladnem sektorju in ki več veliko število tistih nevladnih civilno-družbenih pobud, ki so se upisale v zgodovino tudi Slovenije, so temeljile na nekaj posameznikov, ki so uspeli neko pobudo razviti in pridobiti potem. In jaz mislim, da v tej družbi, v civilni družbi, tudi na univerzah in tako naprej so posamezniki, med študenti, ki bi lahko povletli. Če mi ta trenutak rečete, komu bi dala frekvence, jaz bi dala, ne vem, če ste opazili, gay, lesbi, so eh, začeli robe. časopis na robe. Fantastičan časopis. Pre, pre, Predvidelam, če bi im dali frekvenco. Nisem lesbi, ki jaz bi to poslušala, ker so ljudje, ki imajo kreativnost, ki imajo neko skupnost, gradijo, razvijajo, radovedni, pišejo, tisti časopis tudi jaz Romi kot Šipki, v njihovo prizadevanje, da imajo frekvencu vključena sama, že pet let, ustvarijo svojo oddajo zdaj že štiri, let, štiri leta in jo tedensko pošiljajo štiri leta na cd jih, Ne dobijo frekvence. Romi v Sloveniji, ki so iz vesolja razglašeni kot šipka družbena skupina na ravni Evrope, pa še vedno zmore naš medijski sistem, naša vlada, prejšnja se da ignorira njihovo potrebo in celo zmožnost, da ustvarjajo radijski program, ker ga ustvarjajo. Pa bi lahko za svojo skupnost v Morski soboti eno anteno in vrteli svoj muziko, nogometne tekme, ker imajo 30 nekih nogometnih klubov, novice, Bim pomagali novinari, tukaj vas je verjetno nekaj, da bi še izboljšali svoje novinarske sposobnosti amaterske in bi uh, uh, s časoma funkcionirali. In ta množica glasov, ki bi medije uporabljali zase, ne kot neko ekskluzivno dejavnost, pri, pri čem potem vsakokratna vlada odloča, kdo bo glavni urednik dela ali uh, direktor dela in mi smo od tega cela država odvisni. Kateri politik bo spisal zakon in nastavil katerega človeka za direktorja televizije in dela? Kaj mediji so tudi za vse druge? In zakaj ne bi take skupine? Ali recimo šokirana sem bila, ko sem pred kratkim nekem posvetu poslušala gospom Mateo Kožu, Nova, ki je sicer bila nekaj časa tudi dejavna političarka, Ona predseduje združenju v zvezi upokojence v Sloveniji. Rekla, 300, 400 tisoč ljudi, to dejansko deluje po občinu upokojenci. Zakaj oni ne bi imeli so v Mnogi so dejavni in bi bili zmožni, mala skupinica, bi radi še nekaj počeli v življenju. Nisam mislila, da se zdaj imajo celo nevrani sektor in tako naprej, pa nekaj na ne bojo se združiti ampak glede na to, da so aktivnosti še in so močne in da prošnje so in da dotraja že leta in leta, ali mislite, da je zdaj čas, nekateri noti, ki je tukaj prihaja, ki je bolj natorni temu, da vsaj nekaj od teh skupin uspe priti? Moramo zahteljati. Jaz bom skole reka, zgodovina rade in televizija je tudi zgodovina civilne nepokorš nepokoršenje in piratstva. Slovenija nima nobeno zgodovino piratstva. Nema nobenega, nobene piratske, radijske, televizijske postaje. O, uh, mama, s tem, s tem, s je? s tem, s tem, s tem, s tem, s tem, s tem, To tem, to, to, to, postimo, to postimo. Ampak je tudi pirac, v Italiji, v Italiji podajoče, potojoče radijske frekvence na hrbtu in so oddajali, ker je to bilo način, kako so izigrali zakon. Frekvenca ni morala biti fiksna. In če se ti sprehajajo v ulici, si lahko oddajajo program. In so to počeli. Imeli si na Pacifiji, ki si imel kompletno Kalifornije, radio ki ker so frekvenco plavali z ladjo in so oddajali programe. V Londonu so selili z nepotičnikov. So točno imeli mrežo, vsak dan so odarjali z drugega. Mi niso rabili zaradi tega, ker so jih posamezniki posamezni, ki so bilja, pa nažel, zaradi tega, da so tukaj izdelali, jaz štiri da Kolega, se kolega Sašo Sedlaček, ki je umetnik in žal, jaz med ljudmi, ki se ukvarjajo s temi mediji, nisem najem na ki bi to razumejo idejo, Sašo Sedlaček je naredil odličen umetniški projekt, v katerem je naredil majhno radijsko postajo in je pripravljen kjerkoli priti in razložiti ljudem, kako lahko se stavijo radijsko in televizijsko postajo in oddajo program. No, internetu in ne, jaz... ne, ne pozabiti, da internet tudi proizvaja ljudi, ki ga ne uporabljajo, in so izključeni iz tega. In, in to je treba tudi upoštivati. In ko, ko bo se enkrat zgodila digitalizacija, ne pozabite, da bo ostalo 25, 25, 30% ljudi, ki tega, ne, ki tega ne bojo mogli sami si privoščiti in bo to subvencionirala država, ampak veste, kaj je državna subvencija. Potem bo imeli dekoder, na katerem bojo mogoče dva programa RTV Slovenija in nič drugega. In ti ljudje bojo potem na osnovi tega ali pa mogoče še hujšega programa šli na volitve. In tem je problem ne vzeti internet kot zdaj je rešitev uh, za tekoče probleme. Internet prvič ima enake težave kot imajo tradicionalni mediji, internet je reguliran še hujše kot tradicionalni medij, zamite Kitajsko. Kitajska nima interneta ampak je intranet. Kitajska je zaprla svoj internet. In zdaj govorimo o vsem tem, jaz ne bi, ker to v bistvu uporabljajo politiki, pravijo vse kaj. Vse internet do da vsakdo odaja, piše, piše bloge in tako naprej. Ne, samo značina politike je ravno tem, da v bistvu v času Torej, času najhujše Miloševičeve diktature je bilo v Srbiji ustanovljenih 910 medijev, v glavnem elektronskih, približno mislim, da 200 ali nekaj takega uh, radijskih postaj in okrog 700 radijskih postaj. Človek velikoma mora poglejto, to je pa paradiš, to je čista demokracija, glede medijev medije so ustanovili. Samo število ustanovljenih medijev ni nobena merilo demokracije. Absolutno ni merila za taj. Zdaj je prenevega no Srbija ima kak 8 milijonov ljudi, Slovenija 2 ja. milijona. Ja. Ne, ne, ne. In imamo 100 radijskih postaj. Ostanimo za HIP pri Srbiji. Po mojem mnenju, koliko mislim, da dosti poznam, od teh 700, 900, ampak ko so so mrežili z B92, njih 50, so pripeljali kot eden ključnih dejavnikov, da je Miloševič padel. Ok, v njih sedemsto bilo... bilo... Dobro, zdaj jaz to na udbo se ne spoznam, ampak vem točno, da so ljudje B92 poslušali v Južni Srbi, zato ker je nek drug umrežen radi, radio preuzemal frekvenco, proti dovolje, proti protizakonito in tako naprej. In da se skozi to razvilo gibanje, protestov in ne vem če se... In pa so frekvence bile tudi zunajmeja Srbije. Da. da. Rečem, jaz, da je samo to pribomogla. Ampak ta nepokoščina in državljanski pogum in aktivizem lahko... Baranko bo nekaj da. vprašal. Gospod je rekel za Gospodnja, tudi se pa to opresali, očitno pa nami zadeva škita kuda. Gospodnji je paš pretiraval do te mere, da je izvavljeno tukaj da so zvačeli neke upoljniške akcije na tem poročju. Drugo, kak pa imamo, pa na gospod Brantico... Uh... A kdo je naš Betino Craxi? Kako? Kdo je naš Betino Craxi? Craxi je Berlusconiju napisal zakon na kožo. In je potem ubogi Reveš tam končal v egzilu Pozabljen zabljanju sramočen, Berlusconiju pa je potem postal predsednik vlade tajkune. Jaz premed už ne vem, pomeni. Kaj smo imeli? Te kune. Kuna, aj, to, to se zdaj uporablja, pa za diskusijo, tudi vseh možnih Jaz nisem tekuna uporabila. No, da, aj, pomeni, nevjeno, cen, kaj ki je znači, na vsaki drugi razlikcije proces so na prvi strani, <laughs> <laughs> Drugo, kar rekli, da, Je ta uh, grafično odprta Jančeva uh, nastopila na uh, Zakaj je legitima? Zakaj je Ne vedel, je ne, ne, ne vem, če sem lahko vedel, da je to legitima, da on tako mnenje ima. Ni res. Legitima je zato, ker se mi zdaj strinjamo. Razumem, kako početi. Legitimnost poslušanja na Wikipediji, kako kazem, kaj, sem, var, kaj sem se piše. Le ja. um, nekaj sociologa, nečega. Legitimno je tisto, kar postane legitimno, ker si ti bil dovolj močen, da si preziral okolje, da te prizna. Po tej logiki, ki so se ne zato, ker Bajo in kompanija govorili, da pre, je komunize, a bo v legitimnost nelegitivnost predsležela vlast, zanimava me, katera vlaz je nekaj legitivna. To vas je poznal vse svet, to torej je pa legitivna, vete, ne? Zdaj pa naj nekaj ni veš legitivna. In ta človek je lahko takšno vlade, zato, ker vliko dovolimo, da je takšno ljudi. In to je legitimno. samo zato. Zato sem jaz v resnici eh, bolj kot vsako besedo dejanje peticije zelo potprla oziroma se razveselila, ker se mi je to zdelo kot eno množično dejanje, ta novinarska peticija tega eh, glasu, kar vi zdaj pravite. Radi bi vzeli legitimnost tem, tem raznim oblikam cenzure. Tokrat je to V, te, v, v peticiji letelo na predsednika vlade. Ne? Ampak ta glas ne v mojem imenu, ne, ne mi tega dela, nimaš legitimitete, to se mi je zdelo ključna vrednost te peticije. To, kar zdaj govorimo, ta državljanska ta pogum, pa naredi nekaj, sve pošli saj eno sporočilo, če tudi morda ni bilo, ali je bilo najbolj artikulirano. Ampak zato se meni zdi, da je treba nekaj baštiniti, nekaj graditi na tej petici na teh 500 podpisov novinac, novinarjev, ker predvsem mislim, da veliko breme tega, ali nam bo uspelo po glas za demontažo tega medijskega sistema ležine novinarča in novinarja. Hvala imen, gospod. Mislim, uh, uh, še. rekli, gospod profesor, da uh, ti Mediji bi naj izražali in, kar rekel, služili vse interese ljudi. Na eh? našem večeru, ko bo zelo zanimivo, piše, da je 68% ljudi, ki so odgovorili na anketno vprašanje, meni, da vlada ne mora izpolniti ustavne odločbe o izvisanju. To nekaj je, da se to ne se strinjam z vami, ampak takole vam bom rekla, ko pridemo na vprašanje človekovih pravic, na tem primeru šlo za eklatantno kršitev človekovih pravic, mene javno mnenjske raziskave ne zanimajo. Če je 99,99 odstotkov ljudi proti, so lahko proti, ampak je država dolžna poskrbeti da se te človekovi kljub temu, da 99. ljudi proti, spoštujejo. Mm -hmm. Ne pozabite, če se spomnite Ambrusa in tega, kar je policija izgnala uh, strojanove in tako naprej, ker je trdila, da jih je morala zavarovati. In spomnite se, da v 60-ih letih nacionalna ameriška garda varovala univerze in črnsko prebivalstvo mm -hmm. silo, mm -hmm. da je hodilo na univerze, Ker če bi pustili prosto vojno, bi še danes v ameriki ki imeli segregacijo in bi še danes imeli to, kar je bilo prej. Ne čisto in zato, če boste vi dali na javno mnenje, potem bo se enkrat javno mnenje odločilo, da vsi tisti, ki so nižji od 1,50, 50, grejo v koncentracijsko teborišče. Potem, ki imajo dioptrijo več kot 2 in na koncu... Za, ja. Mislim, jaz tle sem, ne, jaz sem tle nepoprosljiva. Torej, to, da si... To, da si 68% ljudi misli, da vlada tleniva, me ne zanima. Ne, ne zanimo, mislim, da se zato smo še odgovorili, vi ste rekli, interes na javnosti. Javnost ima tudi čudne interese. To zvukaj. Torej, torej, torej. ja. Zoran, mene. To, kaj je gospod govoril o legitimnosti, no. prvzaprav povezuje z eno drugo tezo, ki je zanimiva. Naprej, če to, kaj ste videli v knjigi, jaz se mi prebral, nekako... Uh, Njigoj Ljubec in kot človek, ki me to bolj roče zanima, sem se seveda dal že prej. In eh, v bistvu je zelo, zelo sistematično so opisane posledice permanentne nezakonitosti. Mm -hmm. Kategorija zakonitosti je pa celo ustavna kategorija je v bistvu ena zelo visoko cenjenih in čislenih eh, pravnih kategorij in mislim, da je to ena pravzaprav edinih kategorij, na kateri se recimo tudi civilno družbeni sektor na nek način v tej družbi lahko opre, da recimo z javnimi akcijami, z določeno pozornostjo medijev in podobno sploh opozori, da se v bistvu nekaj čudnega ali nepravilnega dogaja v tem eh, Na medijskem trgu kot e, take. In temeljni problem je v tem, da dejansko tudi takrat, leta 1993-1994, ko so bile e, v bistvu e, deljene e, frekvence, tudi na, nedelj, na nedeljo, recimo če, če vemo, da je največja, največja zasebna televizija v Mariboru dobila v Bostonu Lipa na nedeljo dan v bistvu svojo frekvenco, iz katere je potem nastal pop TV tudi kot blagovna znamka poznaje, kar bi dve zelo lepo opišete. E, najbolj zaradi tega, ker so tam letno dobri pohani piščance, ker torej v mleku to najbolj, če ni bolj poznamo. Poši piščanci so se prijedite, to je tako problem. Torej, e, tu gre za eklahtantno nezakonitost. Če bi šlo za vojni zločin ne bi zastarili. Tako je v mleku pa šlo za neko dejanje, ki po nekih pravni logiki, ki bi čez trokoli ampak je, in in tudita krati obstajala neka druga zakonodaja, ampak je ravno obstajalo to, čemu rečemo, javno mnenje, to je bivša socialistična zakonodaja, ki jo pač je ni veljala, je... ki, ki je sicer veljala, Mi smo zelo z ustavnim zakonom leta 1991 tudi vzeli vse tisto, kar je bilo uporabno, kar je bilo veljavno, ker namreč zakonodaja o frekvencih frekvenci, zakon, je bila vedno nastala. Zakon o sistemih zvez je veljav. Ja, to je bil zakon, ki je bil napisan na temelju mednarodnega prava. Ker frekvence se delijo med narodno, torej planetarno, pol neka država, nek nacionalni teritorij dobi nek nabor frekvenc, tudi teh 32 televizijskih frekvenc, pa 8 transponderjev, ki jih bomo dobili, ozirav multiplexov, ki jih bomo dobili z digitalno radiodifuzijo v Sloveniji so dodeljeni v nekem frekvenčnem spektru digitalnih frekvenc, republiki Sloveniji stranijene mednarodne vseplanetarne ustanove, ki pač te stvari deli, skrbi in razdeli. In zato imamo še vedno z Italijani pa za Austrici, tam, ker se te frekvence prekrivajo, še boje, kdo bo kaj zasedel zaradi tega, da ne bi prihajalo do interferenc v omejnih krajih. In je seveda, gre tudi za dejstvo, da mi nikoli nismo takrat sprejeli v bistvu logike koncesito, kar recimo razvite medijske družbe, zahodnoevropske imajo, ker frekvenca je tako kot naftni vir, ali kot vir elektrika, kot hidroelektrarna. je skratka eh, narodno ali ne vem, rudnik zlata, srebra, platine, živega srebra, ali kaj takega. Gre v bistvu no, bovan, za Spet je šlo za načrkno tako, tako, ampak šlo je tudi za neznanje. Mi imamo eno, eno fenomenalno formulo za ostanka štirih let. 89. leta so Nemci, sveda, ker je padel Berlinski zid, morali tudi zaradi priključenega vzhodnega dela države postaviti nov medijski sistem s temi svojimi preobilnimi sveti, Mi e, smo leta 1993, 1994 sprejemali zakon e, o javnih nasilih, pa zakon o erteve so bili tisti prvi stari, ki je v bistvu ustanovil na tem nemškem modelu. Tisti petindvajset članski sedem erteve je bil narejen po tem nemškem vzoru iz leta 1980. Potem leta 1997 torej, je bila podpisana amsterdamska pogodba. Zakaj je zanimiva zgodba o državnem medijskem skladu, ki ga je ta vlada zadnja leta 2005 zakonila z, 2006 premembo zakona o mediji. Zaradi tega, ker je to prepisana formula, ampak formula, ki je bila prvič v 82. členu zakona o medijih leta 2001 zapisana državce s, temi, s temi državce državce so delile. Ne, od 90-ih naprej. Ja, ja, ja, s tem, da nas dve nismo mogli na dobiti podatke. Sandra, do jih je samo na ta način, kateri... da se delijo danes. So bile vzakonjene leta 2001, ja, sicer na račun rtv tukaj, tukaj. ampak po vzoru, na, na, torej v čistem nasprotju. Če cel zakon o medijih iz leta 2001 je kopija določil o protimonopolni in anti, te, e, e, proti, e, konkurenčni zakonodaji iz tistih poglavij 86 do 105 Amsterdamske pogodbe, ki je do letošnje Lizbonske pogodbe v bistvu bila ustava Evropske unije, kjer je bil edini zakonski akt, po katerem so se lahko države na določenih področjih ravnale. In mi smo leta 2001, s petimi leti za budo, sprejeli neka pravila igre, ki jih je Evropa vmes trikrat spremenila. Potem je pač štiri leta zatem, leta 2005, ta vlada to še to besedno zakonila, ampak v nasprotju določili amsterdamske pogodbe. Ker to, kar je bankica rekla, da se delu večeru komercialnim medijem, ne pop tv, komorkoli drugemu, deli državni denar, je po amsterdamski pogodbi bi state aid, čisti in state aid, ki je proti protizakonil. In tudi, če bi, recimo, kako koli da Slovenija, tudi, da ali se ustanova, krilovi na Evropsko komisijo, dala pritožbo, Potem bi, recimo, seveda, slovenska država, tako kot Microsoft mora zaradi onega Windows Media Player in Internet Explorer, milijone, prav tako morala Evropski komisiji v komisiji plačati milijonsko kazen zaradi neupravičene... Eh, Prvi, ki, ki bi moral vremeni. to narediti, bi moral biti RTV Slovenija. To je ta problem. Ki pa, Mi bismo malo permanentno ne. logiko nezakonitosti. In na to je treba vedno znova, kadarkoli je za to priložnost upozarjati, ker je to v bistvu, kategorija, ki se jim nevbena politika, v enem javnem dialogu ne more izogniti. Ali, Čas, bo. ali za takšno pritožbo zadostuje javni interes, ali potem to dejansko pravni interes? Da, treba. Bo boje. Svoje jasno je, da to ni Ja, danski primer, pa ostali govorijo to. Zanimivo je, ravno danes je World Screen v internetni izdaji objavil novico, da je Evropska komisija presodila v pesodilo, o primeru valonske televizije in RD, torej irskih televizij, RTE in Digi4. In Kaj se je obvezala irska vlada? da bo ustanovila to, za kar, kar se, vem, se Sandra, zauzema, da se zgodi v Sloveniji, neodvisno civilno družbeno telo, sestavljeno seveda iz predstavnikov civilne družbe in strokovnjakov, ki bi nadziralo razmerje med RTE in za to, da potrdi, in v bistvu verificira, da je recimo license fitorej, maročnina oz. RTV-prestevek, ki ga obe nekak nekem razmerju delita, pravično razdeljen in uporabljen za dejanske njihove dožnosti v medijih istako imenovanega naslova javne službe. Vratno se na vprašanje te pri dožbe. Na en god, govoril o in podobnih Morje, ne? ja. Vi pa imate pravni interes? Vsi <liko> ne treba imeti imet, imet pravnega in interesa, so, so, so kajali? Kajali? Branko, ni treba imet. gospod Branko, če so dali na Evropsko komisijo časopis, časnik ja, in Nikovi, ni treba pri in pritožbo glede prodaje Merkatorja, vladne prodaje državnega deleža v Merkatorju in je komisija sprožila postopek. Mi kot državljani imamo pravico, ker gre za davkoplačevalski denar, ki se deli na teh razpisi uh, plitožice, ker imamo pravni interes, to je denar kjemo. Kjemo. Ja. Tako. To zadošča, ker gre za ja, javni denar, ki ga delijo, delijo zato, za neko. to... Ja. Ne, pa tudi se mora skrcevati na... Goli za osudbencija. Da ni tukaj dostavno predložno napisati. Yes. Slednje vprašanje? Miščaj? Jaz mi so morali vprašanje, ampak nekotak sem malo tega, smo malo oddalili od tega, kar smo v govorili. A lahko rečete, da ta sneški model, ki ste ga tudi predstavili je kaj drugačen, kot je mogoče kaj drugi na zahodu. Nažalost ne, kaj se povsoce konsolidira, konsolidira in koncentrira. In Sandra, ti si bolj. Pozna. Ni to toliko problem. Tisto, kar je problem, je ta strahotna navezanost politike in kapitala. To problem, je... da ja. se Ampak mi nimamo mehanizmov proti tega, ima, z tem se po sebe Če nič drugega imajo mehanizme, ki so povezani s samim novinarskim poklicam, ki jih mi nimamo, žal, nimamo. Tako se tu ne razvije na samo etičnost politike, oziroma na e, tudi za etičnost politike, ker v britanskim delu tako je nastal steger ITV-ja, kot kot, tako le bom, ja, bom rekla, glej, Greg uh, okay. uh, Dyke, Ši, uh, generalni direktor BBC-ja. Je bil osebni in zelo dober prijatelj Tony Amblera, ko ga imenoval mm -hmm. na to mm -hmm. pozicijo. Ampak v Britaniji obstaja politična kultura, ki je povezana z enim takim medijem, kot je BBC. Da v trenutku, ko spremiš to funkcijo, ti deluješ v interesu te institucije. Na koncu je ga nekaj odstopil, ker je varoval svojega novinarja, ker se mu je to zdelo uh, pomembno. Ali pa če primereš recimo Fox News, ki je sinonim za vse kaj druge novice in Sky News. Oba imata istega lasnika. Ampak Sky News tekmuje na medijskem trgu, v katerem je BBC, ker je BBC postavil pravila. In ne moreš jih pod to. Na ameriškem trgu teh pravil ni. In zdaj pa, če gremo tle pogledati naš primer, ker ni bilo praktično nobenih pravil, in vse tako bilo prepuščeno darvinistični logiki, velika riba je manjša ribo, ne preživi najmočnejši, najtrg se to reguliraja, tako naprej. To je problem. In to, kar on pravi. Ni, mi imamo, na se kateri točki, zelo dobro zakonodajo. Smo edina država v Evropi, ki ima v zakonu medih medijih vnešeno ugovor, klauzulno za novinarje. A pa kaj nam to pomaga, če ni nabele kazenske določbe? Ker v zakonu izrecno piše, da se novinarjev ne sme odpoveda delivnega razmerja, ga kaznovati, suspendirati kar koli, če je deloval v skladu s programsko zasno, zasnovo ali pa v skladu z profesionalnimi standardi. Super. A pa ko se to zgodi, potem pa novinarju preostala uporaba delovno-pravne zakonodaje, ki klauzulno vesti ne pozna. Je to je slovenski primer. In to je razlika od in to, in takih sila, členov, je, prečiš, z, mogoče, je mogoče še najbolj bizarno, kar jo jaz takole razložim študentom, da razumejo, na kakšen način ta država z nami dela. Po našem zakonu, v šestem členu, je prepovedana diskriminacija, po rasu, spolu, veri in tako naprej. Ja, in to je, pre, in to je kot temeljno načelo delovanja medijev. Ne moreš tega početi. Sovražni govor, vse je to prepovedano. Ni kaznjski določ. V členu, pa ki govori o oglaševanju, je prepovedano da zoglasi, kar karšiš človekovo dostojanstvo, rasno ga diskriminiraš, za kar je predpisana najvišja kazen v zakonu o mediji. Ergo, če hočeš nekoga žaliti, ga lahko žališ v informativnem programu, ne smeš ga pa v oglaševanju, ker te bo v oglaševanju udaril medijski inšpektor in boš plačal ne vem koliko. Zdaj mi pa samo razložiti, kakšen je, Logika tega zakonodaja? Očitno je logika. In Če pa temu dodamo, da inšpe, da medijski nadzor nad, med, nad, nad celotnimi mediji, 1600 medijev v Sloveniji, izvaja ne so za kulturo, ki ima zaposleno enega medijskega inšpektora, dva, koliko jih ima, enega. In zdaj takole, 1500 medijev, krat, 365 dni, krat. En pa te supermen. Ne more ničesar narediti. In to je to, kaj jaz pravim. To je veličasna vizija, ki ji nadeluje v praksi. Konc. In to je z marsi, mi imamo neverjetno natančno določeno člene zakona, ki pripoveduje koncentracijo. Kdo jih izvaja? Kih je Ko je Robert vprašal, kako to lahko uh, primerjamo z drugimi državami, uh, Lahko primerjamo in se, na mnogo koncih, kar zadeva medijsko lastništvo dramatično soočajo s problemi koncentracije. Ampak je tudi nekaj stvar, ki jo moramo razviti in to je ta kultura profesionalna in politična. Neka tradicija, ki jo moramo gojiti ki so nekatere družbe dale skozi razne... In nimamo zapisanega v zakonu v Veliki Britaniji nič od tega, kar mi v zakonu, pa marsikatera stvar odlično deluje, ker so razni mehanizmi korekcije in vas, že, že sama skupnost, profesionalna ali tudi širša javnost zavrže, ena dejanja zavrže. In, in tudi poklicni razredi delujejo tako, da neke stvari, odstop generalnega direktorja BBC-ja. To je tako dejanje, ki ni predpisano zakonom, ampak ustvari standard, da braniš tako svojega novinarja, zgubiš milijonsko plačo, zgubiš ne vem kaj vse, ampak to so dejanja, ki so vnočnejša kot katergekoli zakona, ker ustvarijo kulturo. In te ta dejanja in ti drobni mehanizmi, razne stvari, ki včasih ne uspejo, pritožne komisije, seminari, priročniki, editorial guidelines, kodeksi in tako naprej. To so množica malih inštrumentov, ki naj pripomorijo k temu, da se kultura razvija. Pri nas bi radi, najbolj politiki, da se eno gesto z enim zakonom, ki ga gospod Grim spiše, čez noč in v parlament, Prevzamejo nadzor. Samo za to se gre. Nadzor, kontrola, vpliv. Nihče ne govori o tej množici malih mehanizmov, ki naj skupaj prispevajo k temu, da bodo mediji boljši. In ple, kot je gospod Branko rekel, uh, upanje v to, da bodo novinari tudi zato zainteresirani, ne vem koliko utemeljeno. Je še vedno upam. Ker lahko zgradijo z vsakim dejanjem in bojem za to, da se jim ne usiljuje, to in drugo lahko k temu prispevajo. Staviti vse, da zdaj pride nova oblast, pa bomo nove zakone spisali, se mi ne zdi dobro. Ker ni, ni to to. Mi moramo dnevno graditi Tako je. In z vlastnimi dejami držo s tem, ko govorim študenti ali s upokojenci, s tem, kaj boste jutri zjutraj kupili na kiosku, vi odločate. Ni gospod Janša nas prisilil, kaj bomo zjutraj poslušali ali to. Mi lahko tudi odločamo. In čim manj poslušamo, tisto, kar bi rad, da predsednik vlade poslušamo, Tem, prispevamo k tem, da je nek, ne, neko sporočilo proslano, da tega pa državljani močejo. Ne moremo vkrati reči, nič ni v redu, vkrati pa množično kupovati medij, ki razglaša Rome za živali ali pa ne vem koga zakaj. Nekaj ni v redu. Ja, ne vem. Zastojim, Zato ob sta na ki jaz grem tako vsak dan pogledat, kaj on tam prebere. Ja. Yeah. In potem če kaj, kaj za. Ja, čeka za kaj pa so napisal? Ne, pa ti jaz pogledam, ti pa bereš, ti bereš Noro. A ja ti mene, bereš. Ja. Ja sem svoje lastne skupino. Mi nog se prefiltriram vse kar je pametno. Radiu študent. Pa si mislila trikrat, trikrat, ko ga tista uh, nagol odmevano daja te piramide, ne? Ja. Je bo Elinčiča. Ja. Uh, mislim, že tako, tako se mi zdi noro, da moramo plačevati vsak mesec 11 evrov, ker je to In potem še na nekih programeh, ki sem navajala, se da mi dajo dobro, dajo 2 dveh polnoči po polnoči in tako naprej se začnejo te neke piramide, ne? In sem takrat protestirala, ne? Kar se mi je zdelo, da če mi že proti mojemu srcu začnejo nek prispevek, bi morali dati tudi kaj na to, kar uh, se meni pravi, daje je zdi ali ne zdi. Ampak veste, kaj je zanimivo? Ob 23 krat nisem dobila niti odgovora, ja, kar... ko mu se pisala. Komu ste pa pisali, komu ste poslali? Na pogledi, -e. rednik, nečesa, nečesa, A, da, na programski svet RTV. Pa tudi ne pride odgovor, kje pa? A, ne, pride. ne pride odgovor. Ja, pride potem... Ampak sam za to lažbo, za to lažbo. to včeraj, včeraj je uh, programski svet HRTA odločal v primeru Jelinčiča in je rekel, da je šlo za nedopusno, škandalozno nizko raven televizije. Tako da, če nič drugega, Je hrvaški svet odločil o tem, kakšen je gospodin, nekšče li že nas odloči. A je tudi Seveda, niste gledali. to. Ne, ne, ne. Mislim, problematično. To je standardni repertoar, ki ga mi imamo na televiziji, pa hrvatom se zdi oproblematično. Marija je še bila direktorica hrvaške televizije, ker ni to več, zdaj je pomočnica generalnega direktora za mednarodno sodelovanje je dobila kolega Jožeta Tamožine, da, ki se je napovedal, ker je želel preučiti izkušnje hrvaške televizije, kako prav in pa je bolj zanimiv in bolj gledan televizijski program. In me, me, je, kvinsela, program, in me, kvinsela, kvinsela me je in me je vprašala, slušaj, a ti sploh veš, kaj početi ta od mene? Ker mi na hrvaški mislimo, da bi se mi morali najpak kdaj, kdaj zgledovati po vas, ne pa obratno vi po nas. In jaz poskušam narediti nekaj dobrega, kar vi že imate, vi pa zdaj probate nekaj drugega narediti. Kaj ta človek hoče od mene? Jaz ne vem. Enostavno, zgodba gre. Jaz prvim, da gre tudi za krepko mero neznanja. Ker mi smo recimo že leta 96, 98 in zdaj tudi v teh to, kar pravi kolegica, jaz bi pa same ah in ok oh in art vrhunske stvari gledal, gledal v prime time. Po eni uri afer, zaporov, terorizma, trubl, naftne krize, podrežitev in vsega ostalega, kar nažalost bom rekel nam obe oligopolni televiziji v obeh urah resnice prodajata od 19. in 20. ura, če ni zdruzga, daj ljudem ob 20. bedake in konje, ker je tudi to boljše, ker glavni igralec je tako, tako, ga je naredila za viteza. In je, v bistvu, ljudi treba ob 20 uri z nečem razvedriti. Ali pa ne, ne, ne pa ne s piramidom. To se ne pa, ne pa strinjamo. Dakle, piramida je pa hibridizacija. Problem piramide je v tem, da gre za hibridni format, ki ruši, ki pravzaprav dela za evancijo iz resnih političnih tem, ali ja. resnih socialnih in vsakih drugih tem. In gre, pa dobro, veste, nagrado je dobila Trmaška piramida, v kateri se ne dogaja, a te stvaritljice dogajajo naški piramid. Ne, v srbsku piramidu. Ne, nisem. Pored tega se je treba zastaviti vršanje, da je Trmaška piramida na sporedu in v kateri uli, da so različni kvize pri njih, da je kakšni uli, da je kakšni Pa to je kakšni uli, da je kakšni uli, da je Ti si najbolj prosil, jaz sicer predamirja še nikoli nic imel delo, pa je vedno, ne bom, ne vem. Imam tato službo, da predivizijo smo malo vse, ampak, ali pa srečo pa tako nekaj. Ta Irinčičeva zadeva, ki je takrat dva katešna pračina, je tudi pokazala, mnenje javnosti ga je podpiralo. z celo razmišljanje te civilne družbe nekaj je posanje zniklo, bo mogočil, da 50 letih kaj je premaknilo. Eh? Bo, vzirot, ne, pa kaj je dost, ne zaradi ga tudi Svi ne zružimo takrat, mi. ni. Tomežno so naludne prišli tudi, pa še mogočil dve takih zadevje, ki je malo njega, tako vpeti. Ja, kaj pomeni Ne, jaz. <totivit> ok, pogledajte, zdaj smo že malo dolgi, jaz predlagam. A, da se nam priključite v kakšni bližnji gostini, če imate še kakšne pa na koncu... Pa je več plačo, kot piščanca. Ok, jaz se vam zahvaljujem, ker... Pro piščanca tudi. Mu ni bilo težko. Evo, jaz se vam zahvaljujem, da ste bili potrpežljivi in ste prišli. Semka, še en aplav za naše goste, gosti.